Týden, jestli si dobře pamatuju, jsme spíš probrali ty džány z hlediska filozofického pochopení a zle, trošku z hlediska praxe. Dneska, než se budeme věnovat další části, další části, což jsou ty brahmaviháry, ty jsou velice důležité a ty vlastně se nejlépe praktikují na základě džán. Proto první džány a pak brahmaviháry. Hm? No a než se pustíme do těch brahmavihár, tak bych chtěl aspoň dneska definitivně skončit s, tou, s těma důležitýma věcma, co Nacházíme v tom textu, co se týkají třetí a čtvrté džány, co nám pomůže lépe k pochopení toho, co jsem jako vyprávěl v posledních dvou týdnech. No a pak můžeme začít s výkladem těch brahmavihár. No a tomu se též budeme věnovat, doufám, delší dobu a budeme se snažit to pochopit hlouběji. No, tak máte text před sebou, já vyberu, nebudeme číst zase větu po větě, já vyberu ty důležité věci, které jsou obzvláště důležité k pochopení vlastně těch hlavních problémů, které se týčí, týkají třetí a te diány. A pochopení vůbec, vlastně jak pracovat s počitky. Já jsem vysvětlil, že vlastně počitky je to, co nás vysvobozuje a je též to, co Nás vlastně zavírá do samsárického cyklu utrpení. No a džány jsou důležitou složkou v pochopení počitku. Pochopení počitku je samozřejmě spojeno s pochopením nestálosti jelikož my lpíme na počitcích. Právě proto v buddhistické tradici jedna z, a snad vůbec nejdůležitější meditace je na nestálost počitku. Počitky vlastně jsou nestálost. A mluvili jsme o tom, že my, když se dostaneme do čtvrté diány, Vlastně jdeme nad počitky. A čtvrtá Diana, to neznamená, že čtvrtá Diana nemá žádný počitek, bez počitku není vědomý, ale ten počitek není jasný. A tím, že není jasný, vlastně se na něm nedá ulpívat. Je to neutrální počítek a je opakem, je definován počítek čtvrtý Diány, je definován jeho charakteristika, je eh, podle Abidarma ita anita vyparita. Je to opak toho, co vnímáme jako něco, eh, co je objekt chtění anebo něco, co je objekt nechtění. Něco, co máme rádi, nebo něco, co se nám nelíbí. Čili je to nad libost a nelibost. My, většinou my, popletené bytosti, většinou jednáme podle libosti a nelibosti. Ale ve čtvrté Diáně už. Žádné místo pro libost a nelibost není. A právě proto, o tom teď budeme povídat, ve čtvrté diáně je, dojde k vyčištění uvědomělé pozornosti. Pokud nemáme čtvrtou diánu, tak uvědomělá pozornost není, není čistá. Uvědomělá pozornost je čistá, jestliže nemáme místo na libost a nelibost. A s uvědomělou pozorností se tež vyčistí upekša. Upekša, jak už jsme říkali, zde se jedná o samskára upekša. Samskára upekša je Vlastně stav, že neulpíváme na příjemném a nechceme násilím odstranit nepříjemné. Mluvili jsme o tom, že podle buddhistické psychologie v každém zdravém stavu vědomí by měla být tato samskára upekša. Odpojení se od ulpívání na příjemném a od násilného odrážení toho, co je nám nepříjemného. A tento komplex, tému, kterému se říká maďata, bytí ve středu, dozraje teprve až ve čtvrté diáni. Než se dostaneme do čtvrté diány, tak nedozraje. A právě proto čtvrtá diana je vlastně, co se týče vypasany, je ten nejpríznivější stav. Není místo, jestliže mluvíme o Zenu nebo Zokčenu, Mahamudra, přestože není důraz na čtvrtou Diánu, vlastně se jedná o. Pochopení této situace. Být ve středu a nemít místo na libost a nelibost. To neznamená býti zombi, ale to znamená naplnění uvědomělé pozornosti. Naplnění uvědomělé pozornosti je stav, kdy se dostáváme nad pocity. No a pocity přicházejí a my je bereme jako něco neskutečného. Proč je to neskutečné? Protože hýbají myslí. To, co hýbe, myslí, to jsou, poči to jsou především počitky. Protože počitky se mění, mění se vnímání. No a protože počitky a vnímání se mění, no tak uvědoměná pozornost je vlastně dá se říci v handicapu. No a pokud nezískáme perfektní stav, bytí ve středu, no tak my si toho handicapu, ne, ne, my si ten handicap neuvědomím. No a to je třeba jasně poznat a to je tež vysvětleno velice dobře v tomto textu, s kterým se teď zabýváme. Čili, jak už jsem se zmínil naposled, druhá Diána je stav slasti. Vysoká slast. Tak vysoká slast, že jestliže máme perfektní jsme perfektní joginy a máme ápana samády, jak už jsem se zmínil, v ápana samády, v druhé děáně, už prakticky tělo jogín necítí. To asi nebude v našem Prípadě, protože naše koncentrace a naše těla nejsou tak perfektní, ale vlastně jsme nastavení na tento stav. Být nastavena tento stav, tomu se říká upačára Diana. Přístupová Diana. My, obyčejní jogíni, se dostaneme do přístupové Diány a můžeme používat tuto přístupovou Diánu k praxi vypašany. A můžeme získat osvobození. Ale ne perfekci v Diáně. Mluvil jsem o tom, že perfekce v Diáně nepatří nám, obyčejným jogínům, patří Budhovi samotnému. Ani Arahat nemá perfekci v diáně. Jenom buddha samotný má perfekci v diáně. Ani Moghalána nemá tak, takovou schopnost použít diánu k nadpřirozeným schopnostem a k dozrání moudrosti, jako buddha samotný. Díky jeho páramí. Mluvili jsme tež o tom, že podle Ágamas, podle základního písma buddhismu, Buddha pod stromem probuzení praktikoval nejdřív perfekci v Diáně a potom získal probuzení. On už samozřejmě tu perfekci měl, ale zopakoval si. No a teď tedy, co je důležité v tomto textu, čemu bychom měli věnovat pozornost. Text, aby jsme se dostali z druhé diány do třetí diány, text jasně vysvětluje, že musíme mít hlubokou zkušenost toho, co Dělá tu druhou diánu neúplný ne stav utišení, co brání plnému stavu utišení. Jestliže nepoznáme ty faktory, které brání plnému utišení, plnému stavu utišení, my nemůžeme jít nahoru. My jdeme nahoru, protože jsme si vědomí, Těch stavů, které brání plnému utišení. A ty stavy jsou čím dál jemnější, čím víc jdeme nahoru. No a text, jak uvidíme, jasně mluví o tom, že ve stavu Diány, tady na začátku říká, že v druhé Diáně existují samozřejmě Zdůrazňuje samozřejmě, rušivé vlivy na vědomí. Proč? Protože my, obyčejní jogíni, my nejsme arahati, my nejsme budhové, my jsme neodstranili latentní tendence k zašpinění vědomí. A ty latentní tendence se objevují i ve stavu diány. To neznamená, že nejsme ve diáně. Jsme ve diáně, ale ty latentní tendence se vyjeví. Se vyjeví, ale nezmění vlastně stav vědomí. Jestliže naše diána je hluboká. darma Kouša učí, že než se dostaneme do sféry vnímání založené na jemných formách růpad hátu, veškeré vlastně zašpinění vědomí mají co dělat s chtíčem. patří podle aby darma Koša káma-á to znamená přílivu a vlivu zašpinění do vědomí, přílivu zvenku, přílivu, zve, odlivu ven, hm, na základě těchto. Eh, Hlavně tedy dominantně na základě chtíči po objektech pěti smyslu. No a jestliže se dostaneme do Diány, pak to neznamená, že ty přílivy a odlivy nečisto do vědomí jsou úplně zastavené, nejsou zastavené, ale budou patřit podle Abidarma Koša bhava a ulpívání na existenci. Ulpívání na existenci je daleko jemnější než ulpívání daleko eh, hůr se pozoruje než ulpívání na eh, smyslových pozicích. Ulpívání na smyslových požitcích můžeme eh, lehce objevit ale ulpívání na existenci potřebujeme daleko hlubší moudrost, aby jsme toto ulpívání mohli objevit. To je důležité pochopit. A na to je právě praxe Diány tež, aby jsme si uvědomili, že v jemnějším stavu, protože Diána je jemnější stav vědomí, jak hluboké vlastně ulpívání na existenci máme. A to hluboké ulpívání na existenci je též vlastně zdroj ulpívání na smyslech, jestliže jsme spojeni s objekty pěti smyslů. Ale v, ve stavu Diány není pro mysl, jestliže diánu neopustíme, není pro mysl prostor pro ulpívání na objektech pěti smyslu. Tento prostor se zmenšuje v první, první diáně a pak mizí v druhý diáně. Proto, jak jsme vysvětlili druhá diána, je stav ticha. Ale co se objevuje? Objevuje se ty přílivy a vlivy nečisto dovědomí na základě ulpívání na existenci. To znamená, pokud nejsme probuzení, nesprávné názory, povýšení, užívání si užívání si čeho jemného mentálního počitku A toto užívání jemného mentálního počitku též ruší vědomí Ale vědomí musí být jemné aby to pochopilo Hrubší vědomí to nepochopí. No a Buddha vysvětluje kromě jiného, jak už jsem řekl, stav probuzování je stav zakoušení, stav poznání, čím dál tím jemnějších počitků. Až všechny počitky se stanou něčím, co není skutečné. Co je skutečné? V yogačára tradici, s kterou někdy se budeme též zabývat, vlastně skutečná šamata se nevysvětluje jako stav diány. Skutečná šamata se vysvětluje jako stav nehybného, nehybné mysli. A vypasana, jestliže tento stav pochopíme, pak vypasana je pochopení mysli, která se hýbe. Hýbe se na základě čeho? Na základě počítku. No a teď, aby jsme se dostali do třetí Diány, musíme mít odpojení se od počítku. Od jakého počítku? Od počítku slasti. A musíme mít uvědomělou pozornost. Samozřejmě uvědomělá pozornost existuje též v první diáně, v druhé diáně i v přístupové diáně, ale ta uvědomělá pozornost ještě není jasná díky právě slasti. Protože ta slast je něco, co si meditující preje, s čím se kochá tak to ne, nemůže jasně vidět, pokud jeho uvědomělá pozornost a odpojení no A Aby se dostal do třetí diány, musí jasně vidět, tu, že slast je rušivý faktor v hluboké koncentraci. Ale pozor, my praktikujeme šamatu, aby jsme zažili štěstí. Ale skutečné štěstí je nad slast a skutečné štěstí je nad Co je skutečné štěstí, které je nad No právě o tom jsme se zmínili. To je právě ta uvědomělá pozornost a odpojení, které dozrálo. Protože dozrálo je čisté. Pokud nedozraje, to není čisté. A dozraje, protože jsme si jasně uvědomili, to nečisté, proto to čisté může dozrát. Jestliže jsme si neuvědomili, to nečisté, čisté nikdy nemůže dozrát. A čisté dozraje ne tím, že to nečisté potlačíme, ale čisté dozraje tím, že to nečisté pochopíme. Uvědoměnou pozorností. Že to pochopíme právě tím odpojením. Takže když Máme uvědomělou pozornost na odpojení. My sice počítky můžeme mít, ale my se s nimi neidentifikujeme. Proto není místo na, na stav opojení se sam, sám sebou. Když máme slast, je velmi lehké se opojit sám sebou. Tomuto stavu se říká v mada, jako opilost. Stav slasti je podobný vlastně stav, stavu opilosti, ale aby jsme to chápali, musíme se dostat do tohoto jemného vědomí. No a tak se někdo ptá, nějaký mnich, že třetí diánu obdržíme tím, že se zbavíme slasti a praktikujeme equanimity odpojení, stav vědomí, který neulpívá na to, co se nám co chceme a co nechceme No a proč se odpojí, protože jasně vidí, že ta slast se lehce stane objektem ulpívání, Proto se odpojí a to na čem můžeme ulpívat, to nedovolí, aby jsme dosáhli plný stav, čistý stav bdělého uvědomění. To není možné. No a čtvrtá Diána je čistý stav bdělého uvědomění. Protože není místo na ulpívání na počitky. Proto, jak jsem vysvětlil poslední e, neděli, e, v tradici Yogačára čtvrtá dyna se nazývá e, nirvana sadrša, že je podobná nirvání. Proč je podobná nirvání? Protože není místo na ulpívání na počitci kde se nachází Arahat. Ve stavu, kde není místo ulpívání na počici. Tam se nachází. No a proto tento, tento stav u Arahata je ale stálý, ale ve čtvrté diáně, když s ní vystoupíme, no tak tam není. Ale Jednou, když toto Diánu známe, jsme s ní familiární, no, tak je to spojeno s moudrostí. S jakou moudrostí? Že vlastně utišený počitek je ten nejlepší počitek. No a to, toto vědomí nějak zůstává ačkoliv je otreseno a bude stále otreseno, pokud nebudeme budhové, no tak ten zůstává. Protože jednou, když opravdu Diánu dosáhneme, my ji nemůžeme ztratit. To je výhoda praxe Diany. Stejně tak, jako když jednou dosáhneme skutečného stavu probuzení, ať už cestou Darshanamága vidění nebo cestou po vidění meditace, tak též to nemůžeme ztratit. Proč? Protože tento stav hluboce zanechává hluboké stopy ve vědomí, které neodcházejí. Proto se je nedá, nedá zapomenout. To, co nezanechá hlubokou stopu ve vědomí, na to zapomeneme. Ale to, co zanechá hlubokou stopu ve vědomí, na to nezapomeneme. No a, ať už je to z hlediska pozitivního nebo negativního stavu. Žádný hluboký pozitivní nebo negativní stav se nedá zapomenout. No a Diana nemluví ani o osvobození, je hluboký pozitivní stav, do kterého se kdykoliv meditující může vrátit. Jestliže ho ztratí, nebude to stráta na dlouhou dobu, bude to vždy se k němu znovu může vrátit Takže do třetí diány se dostaneme tím, že kontem že medit, jogi medituje na nevýhody slasti. A tím se od slastě odpojí. No a text vysvětluje, že právě štěstí my meditujeme, aby jsme zažili štěstí. Obzvláště šamata. Je kontemplace štěstí, čím dál, tím jemnějšího štěstí. My meditujeme, vlastně šamata je meditace o štěstí. Štěstí, nižší štěstí, první a druhé diány, se nazývá štěstí se slastí. Štěstí třetí diány je vyšší, protože se nazývá štěstí utišení. Štěstí utišení čeho? Utišení slasti. Štěstí utišení slasti je štěstí, Ale pokud nepraktikujeme, no tak to nemůžeme pochopit. No a štěstí čtvrté diány která je nad štěstím, ale my meditujeme šamatu kvůli štěstí. Jak to nazvat? Štěstí odpojení. Odpojení od čeho? Od prostoru, který umožňuje ulpívání na počicích. Ve čtvrté diáně už tento prostor ve vědomí není. Pokud jsme ve čtvrtý diáně. Když ji opustíme, zase tam bude. Ale ten stav, že opuštění prostoru pro ulpívání na počicích, ten nám otevírá nové prostory. Takže jsme pochopili slast jakožto hrubý počítek, no a jdeme výš. Když jsme nepochopili slast jako hrubý počítek, nejdeme výš. No a aby jsme pochopili slast jako hrubý počitek, musíme, musíme tu slast první plně zažít. A plně zažívání slasti je druhá diana. No a teď jogín se ptá kumarážími, nebo kdo ví. A otázka je, ve třetí diáně. Hovoříme o jednobodovosti. Mluvili jsme o tom, že jednobodovost je základem asraja všech dián. V jednobodovosti se do samády nedostane. Samády ve smyslu prohloubení. Samozřejmě samády má mnoho, mnoho různých významů, ale základní význam je prohloubení. No a do prohloubení se nedostaneme, jestliže tam ta jednobodovost není. V yogačáre se vysvětluje samády jakožto zvyk jednoborovosti. Jestliže máme zvyk jednoborovosti, půjdeme do samády přirozeně. Jestliže tento zvyk nemáme, musíme o jednoborovost bojovat. No a to bojování o jednobodovosti je vlastně učení se diány. A to učení se diány dlouho, dlouho trvá. Dosažení diány je pouze jen krok, důležitý krok, ale pouze jen, pouze jen krok k, k skutečnému poznání diány. Skutečné poznání Diany je, jestliže všechny rušivé vlivy ve vědomí odpadají. A ve vědomí, vědomí není prostor pro pohyb. Protože pohyb je zaviněn to je těžko pochopit, je zaviněn právě ulpíváním na počitcích. Protože ulpíváme na počitcích, vnímání se stále mění, protože vnímání se stále mění, my nezrcadlíme objekt, ale my se honíme za objektem. No a kdo je Buddha? Buddha zrcadlí objekt. Za žádným objektem se nehoní. No a proto může všechny objekty posoudit podle jejich skutečné povahy. A teď tato odpověď je důležitá, co jsem si poznamenal. V třetí diáně meditující jasně zažívá štěstí s celým tělem. Vysvětlili jsme se Vysvětlili jsme už, že zde tělo znamená mentální tělo. Máme mentální počítek a máme tělesný počítek. Tělesný počítek, pokud nejsme v diáně, tak je počítek založený na káje indrié, na schopnosti cítit tělem. Ale v Diáně mi tělo jde do pozadí. Jestliže se staneme velkými joginy a to nebude hned příští pátek, tak pak už tělo vůbec vlastně necítíme. To je skutečná ápana. Jestliže tělo ještě cítíme, tak... Vlastně striktně řečeno jsme v přístupové Diáně, ale v přístupové Diáně tež můžeme perfektně meditovat, ale utišení nebude plné. Co znamená meditovat? Meditovat znamená kultivovat. To je vlastně překlad indického Bhávana. Kultivovat ty cnosti, které potřebujeme, aby jsme získali stav Buddhy. To je meditace. My meditujeme, aby jsme kultivovali, aby jsme dále rozvíjeli ty cnosti, které potřebujeme k tomu, stát se budou. No a ta nejvyšší ze všech cností to je moudrost. No a moudrost nebude moc moci získat jasnou podobu, pokud nebude doprovázená jednobodovostí vědomí. Jednobodovost vědomí neznamená že jenom, že se prohloubíme v daný objekt. Jednobodovost vědomí znamená, že vědomí se... Věnuje tomu, čemu se věnuje, ať už je to objekt nebo bezobjektní pozornost. A nehýbe se. To je jednobodobost. A pak my chápeme, že se hýbe, jestliže se hýbe, no tak pak se hýbe díky počítkům. Ale my máme uvědomělou pozornost, proto si to uvědomujeme. Normálně si to neuvědomujeme. na to je tež Diána dobrá, aby jsme si to uvědomili. Počitky jsou nestálé. A v Diáně právě je ideální stav meditovat na nestálost počitku protože počitky se budou měnit, jestliže mysl se bude měnit. A ve diáně se mysl nemění, protože objekt se nemění. A když se mění a měnit se budou, protože máme stále ty anušaja, ty latentní tendence, měnit se budou, ale ta změna se nám nebude zdát skutečná. Když nejsme ve stavu Diany, tak ta změna se nám bude stát skutečná. Bude zdát skutečná. A my ji budeme budem sledovat. Ne s odpojením, ale s ulpíváním. No a z toho nastávají ty stavy nestálosti. Takže co je tady důležité v tomto textu, to je na konci, já uměl jsem si to poznamenal jako 16. stránku, ty stránky předposlední stránky, která se věnuje třetí diáně. Ne, ne předposlední. To je vlastně. doufám, že jste to našli ta otázka Tady ve třetí diáně hovoríme o jednobodovosti vědomí s vdělou pozorností a proč se... O tom nehovorí v první a v druhé diáně, protože tam taky samozřejmě musí být vdělost. Já to překládám dohromady jako jedno slovo, uvědomělá pozornost, ale přeložíme saty jako vdělost a awareness jako uvědomělá pozornost. To je v pořádku. Samozřejmě v každé diáně musí být Uvědomělá pozornost a bdělost. Jinak bez toho se nikdy do Diány nemůžeme dostat. Ale proč se o tom zmiňuje tady učitel jenom Budha, jenom ve, ve třetí Diáně? No a vysvětlení je, že ta. Odpojenost od formací vůle, od samskár, dovoluje, dovoluje, aby se vědomí odpojilo od rozlišování mezi dobrým a zlým. To je důležité odpojilo od rozlišování mezi dobrým a zlým. Ve stavu hlubšího utišení my už nepotřebujeme oddělovat mezi dobrým a zlým. Protože my oddělujeme hlavně tež mezi dobrým a zlým na základě počítku. Čili tato jednobodovost mysli a jednobodovost mysli je Základ pro Diánu, tato jednobodovost mysli už se dále hlouběji krystalizuje tím, že vlastně mysl odmítá rozlišování mezi dobrým a zlým, čili je otevřená pro perfektní uvědomělou dělost. No a jestliže si toto meditující uvědomuje, tak je otevřený pro čtvrtou diánu. Jak je otevřený pro čtvrtou diánu? Text jasně vysvětluje, protože vidí v té třetí diáně tři nedostatky. Za prvé, protože mysl zažívá tak jemný pocit, tak má tendenci být aktivní, protože když je ten pocit příliš jemný, to znamená, zažíváme hlubokou koncentraci. Hluboká koncentrace je stav, kdy mysl jde ke dnu, ke svému dnu, ať už to nazveme Alaya, ať už to nazveme bhavanga v vládě, Mysl má základ. No a ten základ je otevřen pod, pro vlastně podvědomí různé obrazy a tak dále. No a klesání. Když ve stavu hluboké koncentrace různé obrazy se objeví v mysli, no to je stav klesání mysli. No máme jemný stav a toto klesání myslen, ta tendence ke klesání mysli je jak může meditující jasně vidět jako překážku. Takže zaprvé vědomí, když je jemné a Hluboké vědomí, čím hlubší vědomí, tím jemnější. Když je vědomí jemné, má tendenci klesat. Když má tendenci klesat, není aktivní. My nepoužíváme, aby jsme udrželi stav, musíme používat jisté úsilí. Ten stav úsilí musí být rovnoměrný. Jestliže... U stav úsilí není rovnoměrný, no tak vědomí též není rovnoměrné. No a pak e, jsou výkyvy. Buď ve směru klesání, anebo ve směru e, zvedání se. Poskakování. Buď poskakujeme, anebo padáme. Jestliže jsme v jemném stavu, my se bráníme tímto tendencím a tím pádem snažíme se o to, aby naše úsilí zůstat v tomto stavu bylo rovnoměrné. No a Jelikož rovnoměrné není, no tak vědomí se může poplíst. No a proto přesně, jak vysvětluje yogačára Bhumišástra, aby tomu meditující zabránil, když vědomí klesá, musí ho pozvednout, když vědomí má tendenci stoupat, musí ho zastavit. A když se může vyvarovat těmto stavům, tak musí vědět, jak se od, od toho odpojit všeho, aby vědomí zůstalo ve stejném stavu. No a pak ta třetí Diana se stane přirozeným stavem. A když je přirozený stav, nemá úsilí ji udržet, no tak si může vnímat, čím dál tím jasněji, tu nevýhodu, co je nevýhoda. Že ještě to utišení není perfektní. Samata je kultivace utišení. No a to utišení, když není perfektní, no tak se snažíme, aby perfektní bylo. A ve třetí diálně se snažíme, aby utišení bylo perfektní tím, že meditujeme na to, že tento stav štěstí je ještě stavem přechodný. No a teď je krásné přirovnání tady, který pochází z ágami. Ten stav štěstí, stav třetí diány, je stav čistého štěstí. Stav druhé diány není stav čistého štěstí, protože je se slastí. A tento stav je jako umytí umytí obličeje v čisté vodě. Zatímco stav utišeného štěstí ve třetí diáně je jako když vstoupíme do, někam do rybníka nebo do jezera a celým tělem, zde mentálním tělem, vnímáme toto naplnění štěstí. Toto naplnění štěstím, je pak perfektní. Protože celé tělo ho vnímá. Zde celé mentální tělo. No a teď text popisuje ty různé vlastně druhy štěstí. O těch jsem se Nebudu se příliš s tím zabývat. O tom, už jsme, o tom už jsme mluvili, že je to vysvětlováno jinak v severní tradici, jinak jižní tradici. Výžní tradici slast je vlastně něco, co se přirovnává k radováním se nad objektem. A to vlastně, patří v jížní tradici k faktoru vůle, k samskára, skanda. V severní tradici je to mentální příjemný počitek. No ale mentální příjemný počitek je tež vlastně spojen s radováním, tak jsou to jiné aspekty. No a třetí diána je tělesná diána, No ale tělesná Diána existuje, je, tělesný počítek existuje jenom ve sféře poznání založených na pěti smyslu, na smyslu tělesném. No a v první Diáně tež, v druhé Diáně už tělesný smysl není. Není aktivní. No a štěstí tedy v třetí diáně tělesné štěstí se nazývá čisté mentální štěstí. Čisté mentální štěstí v tom smyslu, že prosicuje všechny mentální faktory, které jsou obsahem vědomí. No a jdeme do čtvrtý diány, to bychom měli ukončit, aby jsme se mohli věnovat. No a čtvrtá diána, jak jsme vysvětlili, je čistá diána. Je čistá diána a všechny ostatní diány jsou vlastně přípravou na kultivací, která vede k této čisté diáni. V této čisté diány, už jsme vysvětlili, všechny rušivé faktory, my, prakty, my praxe šamaty je kultivace utišení, veškeré faktory, které ruší utišení, odcházejí. Jak už jsme se zmínili, nejprve odchází Vytárka vyčára, v druhé diáně pak odchází slast, pak odchází štěstí, čili dostáváme se nad mentální a tělesný příjemný a nepříjemný počitek. No a co? vědomí zažívá je stav mađata, úplného středu. Stav tohoto úplného středu je stav počitku, který není ani příjemný, ani nepříjemný. Normálně, jestliže nemáme příjemný a nepříjemný počitek, je to též upekša. Ale tato upekša se nazývá neutrálním počitkem. Ale ve čtvrté Diáně v Abidarmě nejenom, že mluvíme o neutrálním počitku, mluvíme charakteristika, Počítku ve čtvrté diáně je, se nazývá doslova zkušenost, opaku chtění a nechtění. To je počítek čtvrté diány. Zkušenost opaku chtění a nechtění. No a manifestuje se tento podle učení Abhidharmy, se tento počitek, který jde nad chtění, a ne, nad chtění a nechtění, se manifestuje čím? Se manifestuje tím, že počítek je avibhůta, je není jasný. Když máme nejasný počitek, ale ne ve stavu čtvrté diány, co se stane? Mysl klesá, hm? ale ve čtvrté diáně mysl ne, nemůže klesat nikam, nemá kam klesat. Jestliže klesá, nejsme ve čtvrté diáně. No a podle učení Abhidharmy padathana, to znamená hlavní příčina čtvrté diány, je zmizení štěstí. Zmizení štěstí je štěstí čisté. <laughs> Jak může či... Čisté štěstí, být zmizením štěstí, protože čisté štěstí je to štěstí, ve kterém není místo pro ulpívání na štěstí. Čili štěstí s neutrálním pocitem. Štěstí, kde je zkušenost opaku chtění a nechtění. to je to nejjemnější štěstí. Zkušenost opaku chtění a nechtění je to nejjemnější štěstí. Protože my praktikujeme Diánu za účelem kultivace utišení. Tady my se nacházíme v utišeném lese hm, A to, aby jsme se snažili o to, aby toto štěstí nám bylo vlastní. Šántavana se jmenuje utišený les. No a toto utišené štěstí je to nejjemnější štěstí. Ve čtvrté diáně je přechodné ve stavu nirvány zůstává. Není místo, aby toto utišené štěstí někam šlo. A teď přeložíme jenom ještě jeden odstavec a jsme připraveni na vstup do praxe meta, do praxe lásky, která nás všechny nechá růst. Hm? Podle buddhistického učení příjemný pocit je ten pocit, která, který nechává vědomí růst. Brůhana. Nepříjemný pocit je ten pocit, který vědomí zcrkává. Milá pan. No a ten nejpříjemnější pocit je pocit, který ne nechá vědomí ani, ani růst, ani ubývat ale nechává ho ve stavu úplného utišení. No a aby jsme se tam dostali, musíme praktikovat lásku. Proč? Protože první musíme zažít to nejkrásnější rozpínání vědomí, který je láskou, aby jsme si uvědomili, že ta láska bude perfektní, jestliže nebude ani, ani se zvětšovat, ani se zmenšovat. Hm? Proto v severním buddhismu, v cestě bodhisatvy, čas, vlastně stav lásky je neoddělitelný od stavu takovosti vědomí. V severním buddhismu perfektní láska, soucit, radost a odpojení je přirozený stav budhovství. No, o tom budeme mluvit. Rozdíl v tradici žáků objektem těchto stavů, nejlepších stavů, Brahma, tedy znamená nejlepší, hm? nejlepší stavy vědomí, objektem jsou bytosti. Ve cestě bodhisatvu nejlepší stav vědomí objektem je budhoství. To není špatné? No a tak skončíme tady. Podíváme se, Láďa, jestli má nějaké otázky, jsou k prodiskutování. A příště jdeme rovnou na meta. Hmm? Chcem se opětať, pokud si uvedomujeme, že máme takovou násilnou pozornosť, takovou foslu, attention. A ako by jsme mohli tak na to nahliadať, aby jsme se dostali do takej relaxovanej pozornosti, takej, Zvyk, zvyk meditace, to jedině jde zvykem. My se, my nejsme to, co jsme od pondělí do úterý, my jsme to, co jsme, jsme nazbírali kolik let máš, 40, 40 let, 43 let jsme to zbírali. No a teď to chceš za, za den změnit, no tak není to směšný. Musíme dlouho praktikovat a nechat tu praxi přirozenou. No a praxe bude jedině přirozená, když budeme probuzení. Teď vždycky bude nějak nepříjemná, protože chceme něco dělat, co je vlastně nepřirozené. To je učení, Transcendentální moudrosti, my neznáme přirozený stav. Právě proto děláme to, co je nepřirozené. A přirozený stav je právě nerován. Protože ta nikdy nevystala, a to, co nikdy nevystane, nemůže nikdy zaniknout. Je to tak? No, ale my to neznáme. Právě proto se. Eh, stavíme vlastně věci na hlavu. Je to tak? No stavíme věci na hlavu, no tak se učíme. No ale ty staré zvyky tam budou. To se nedá nic dělat. Včera jsem mluvil ráno o tom, jo. To byla taky jedna otázka. Tam byla nějaká konference, že přirozený stav Teprv o tom, co je přirozený stav, teprv má jistou jasnější intuici, jestliže praktikujeme cestu žáku, jedině sotapan. Ten trošku ví, co je to přirozený stav. Jestliže se stane sakadagámi, tak o tom má trochu hlubší a Anágámy ještě hlubší pochopení, ale ještě to vůbec není přirozený stav. Tento arahat má plné pochopení přirozeného stavu. Ale z hlediska plně probuzeného budhy tento stav ještě taky není úplně přirozený. Proč? Protože opakem nirována je opakem něčeho jiného. Ale jiný stav vlastně z hlediska transcendentální moudrosti neexistuje. Protože to, co se nezrodilo, nemůže nikdy zemřít. Je to tak? Tomáš Sivok. Dobrý. Už není žádná otázka, jo? Já bych měl jednu otázku, ale to bych nechal asi na příště. Dobrý. Tak dáme, přineseme zásluhy pro dobro všech bytostí. Nech všichni Se nám je budovství vlastní a budeme se o něj snažit etā vata ca mehi sambhataṃ puñya sampadāṃ sabbe deva anumodantu saba sampatisidyā etā vata ca mehi sambhataṃ puñya sampadāṃ sabbe bhūtā anumodantu saba sampatisidyā etā vata ca mehi sambhataṃ sabbe sat Anumodantu sabasampatis diya. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyantanga numoditwa ciamrakantulo kasasana. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyantanga numoditwa ciamrakantude sana. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyantanga numoditwa. Čira Mrakantutu Devo, Vasatu Kálene, Sasasampatyho Tuča, Pito, Bhavatuloukouča, Raja, Bhavatudammiko, Sádu, Sádu, Sádu. Tak dobrý, tak zase příští týden budeme pokračovat. A podívejte se, když tak na ten text, nějaké otázky nebo něco vás nějak obsláště zaujalo, tak můžeme o tom někdy zase diskutovat. Tak dobrý. Děkuji. Děkuji tedy. Dobrou noc. Dobrou, dobrou. Děkujem. Děkuji.